Så, ja. Om, är är det tyst nu? För nu, nu kör vi. Det är nu som det är på riktigt. <laughs> eller vad? Jag, jag sa att du skulle vara tyst. <laughs> ja, men jag förstår inte vad du menar. Ja, men nu är det tyst. Det riktigt? Va, riktigt. Kan du vara tyst nu? Okej jag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 Du tycker aldrig bli lika gammal som mig du fattar det är Det är faktiskt sant Nu lät det lite dum Men du låter också dum ibland Så, Jag låter inte dum Jo, som till exempel i introt här när, när jag säger, var tyst Och du säger, jag förstår inte vad du menar Du kan inte ta det ut i sammanhanget. Fast det var ju inte ur sitt sammanhang okay, Man, ja. man hör ju exakt allting Det är jag dåligt Men, det där var ju hela konversationen som man hade. Okay. Ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ta det, lugnt. Ta det lugnt. Jag tar det lugnt. Jag läuter mig tillbaka. Och tar det lugnt. Nej, mm, sängen befinner jag mig i nu. Men ofta. Vad då man ska, man, ska, man, ska typ, man ska inte använda det till sitt arbete. Ja, men jag alltså kan du sängen med arbete. För <laughs> då gillar jag att arbeta eller sova och då blir uh, yeah. ja, det bara ja Eh, är det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 Nej, jag tänkte inte så mycket. Jag tänkte bara det här. Det är nej. en hipp-låt. Jag, jag, jag gillar ju så mycket. Unts. Jag är ju lite av en partig Det är du. Det. Nej det är jag inte. Nej, okej, <laughs> Nej. Okay, jag nej det är jag inte. Mm. Det var som igår på jobbet. Um, för alla ni som inte vet var jag jobbar.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 Nej, jag, att jag, jag, <skratt> ja. jag skulle ha fått sån ångest av det här, tror jag Varför lever inte jag livet? Men... <skratt> <skratt> men så skulle man ju få ännu mer ångest av att faktiskt gå ner dit Och, mm. och stå där och umtsa Och umtsa umtsa umtsa eller?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 <laughs> uh, nej men hur, hur är din tillvaro nu? Vad gör du om dagarna? Um, alltså Jag skulle ju gå till skolan i torsdags Men det vill jag inte Nej att jag vill jag inte Så jag bara fritt valde Stannar hemma Om en massa lärotillfällen Men okej okay. ja, jag... jag skriver 15 Aha. Ehm um... Vad tråkigt Ja det är det. Men är det är intressant Är det intressant på något sätt Eller är det bara tråkigt alltså, Jo det är lite intressant Men nu håller jag på med pedagogik Och det är liksom Var det är inte pedagogik som du liksom Ägnade hela gymnasiet åt Nej Inte hela Både fyra till bara? Det är lite annat Ja, det är klipp och klistra också. Man kommer jag här liksom, vad är det som är logik? Det är så här, åh, definiera ordentligt. Allting är så jag Jobbigt. Men det är uppenbarligen så man lär sig. Är det så man lär sig? Det är så man lär sig. Jag måste flumma omkring. Nej, det, jag tror inte, det tror jag inte på. Det, det jag på. Jag tror jag på. För vi gick till skolan. Det mm. är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 så nu undrar jag har du något bidrag till en sån återkommande sak? Åh fan. Har du det? Har du det? Ja, det så att eh när vi vi får klippa den sen Så det verkar blev vara så dålig Det är inte farligt jag tänker inte klippa någonting, det får du klippa själv jag har inget speciellt äm som liksom står släktigt. <laughs> Okej. Och sen läste du om meteorregnet i Ryssland. Ja. Vad fan, vad grejer med det? Ja, men ja, den största kratern var tydligen så 6 meter i diameter liksom. Det är ju <laughs> ganska stort. 6 <laughs> meter...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 på alltså, 6 meter diameter, då borde den vara rätt så skadade. Men ja, jag känner så också att de typ... Är Men de kanske träffades av splitter, bara... Yeah. Uh, yeah. Först trodde jag att några rev mitt hus. Sen trodde jag att det var ett UFO. Och sedan att det var en jordbävning. Skriver någon som bodde där i Uranbergen på Twitter.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 En plus på 3G Va Vänta, du förstår jag sa ingenting som du sa En plus på 3G Nej, Jaha, det en... jaha, du menar på mottagningen på mobilen mm. Mm. Jaha, en plus Men de kanske inte har, de kanske så här vanliga att ta telefonen på det jag Tror inte att de har Iphones? Nej Åh, förresten Alltså, vissa har äh... bara ett pälsmöster, typ Sjööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö <laughs>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 plus artikel. Ja. har du lust att förklara? Nej. Ja. Vad? Ja det Ja. Jag har du sa jag sa har du lust att förklara och då sa du ja. Ja. Jaha. Nej, det har jag inte. Det är faktiskt, grej. Det är faktiskt ja. min grej. Det är faktiskt en grej det sant. Uh, i alla fall i Aftonbladet när man läser på online tidningen så 10 över internet alltså.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 Mm, typ, typ den här lagland avslävd sjuk som bara. Mm. Ja, jag tittade på den också. Ja men det är ju lite så. Den skulle jag nog kunna eller alltså betala betala för. Ja, uh, för jag som liksom, ja, jag har kollat på mina egna naglar bara. Åh herregud. Jag har cancer. Det ser Googlar jag. Ju. Eller, eller för jag vet ju, jag har ju inte diskat för mycket.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 <laughs> det, var, det är så här. jag upp den här det är så jag är gästig den är du den är väldigt juicy mm. om jag säger så här. Den, ja, den här skulle jag kunna betala mycket pengar för och få läsa och säg det bara för <laughs> att <laughs> okay. mm. bor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 och om man kan läsa sidan. Jag tycker sen. Jag vet inte. Och sen så är det uttalandet så här. Många skulle inte klara av att bo så här. Bull who do? Ja, jag vet inte. Jag såg det så här ändå. Ändå det är ja. nog många som skulle kunna klara av att bo med sina vänner på en gård på ja. landet. Men jag visst, ja. alltså det finns väl säkert de som inte skulle kunna bo med sina vänner på en gård på landet. Um, och då tänkte jag göra en lista på människor som inte kan bo med sina vänner på en gård på landet Okej, okay. Mm. 1. Okay. <coughs> Folk som inte har några vänner <laughs> Ja, det är sant. sant <laughs> Det är ju inte Jag var, var nu Man kan inte bo vänner på en gård på landet Och man lite andra vänner mm. Nej, det är så. Uh, okay. två mm. Nej, två okej, okay, det var...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 Då har man inte något problem med sina vänner på en gård på landet. Ja, men hur gör du med allt pollen då? Ja, men vad fan, du kommer inte undan från pollen. Okej, okay, men också här på min lista. Glutenalergiker. Glutenalergiker. Nej. För de måste ha så specialpasta och sånt. Och i... ja, men, Lyssna här, lyssna nu. På landet så finns det inte lika stort utbud i affärerna. Så därför kan inte glutena vägen okay, uh -huh. Och sen så också Om man liksom bor ihop med sina vänner alltså, Då kanske man äter middag ihop Då blir det skitjobbigt om alla måste äta glutenfritt Om mm. man får bara bäta in i gluten Ja <laughs> Och sen så är det väl inte så troligt Att man har några kompisar om man är glutenavägen Nej <laughs> Alltså <laughs> vilka glutenfördrar du har Men är Jag körde ingen Så fortfarande jag äter mig glutenavägen Så jag bara bye bye <laughs>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 Som, oh ja. som är gratis men som jag skulle kunna tänka mig att betala för. Jag funderar på att skicka in en cykel till Aftonbladet bara för att jag ser den här nu. Det är då eh, en blogg som är på Aftonbladet. Paulo och Bertos blogg. Nej. Jo. Nej, det är sådana skit. Paulos mat och träning. Mm. Och eh, hans lilla, hur ska man säga, Hans lilla catchphrase är ju sluta Facebooka. Börja koka. <laughs> jag har som att jag så här. Jag lagar inte många typiska saker. För det är Alltid. Men alltså, Det är jättekonstigt. Det har ju ingenting med varandra att göra. Eller har du kollat på det står i? Nej men jag, jag har gått in på. På bloggen nu. Och. Mm. Nej, här står det ju ingenting om det, just Facebook. Nej. Jag um, ville bara ha Facebook. Ja. ja, men det är så här. Nu ska jag fånga samtiden i en mening. Precis. Sleta, Facebook. Uh. Nej, men här har han lite olika recept. Uh, idag så la han upp ett, som uh, inte ett recept utan ett inlägg som är latmask, frågetecken.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 full på en macka. Ja. Okay, uh -huh. Kanske. Ja. Okej. jag inte. Nej, men full macka, full hus. <laughs> <laughs> det är ju som är till fullt. säker um, säkert låter som någon så här fantastisk. Då liksom är det. Eh, precis? Mm. Ja, Okej. Nej, men här är. Här kommer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 jag tror att jag får mer informationen nu. Vad är det sen då? Att nu är han eller han ska att man ska sitta och berätta någonting. Fortfarande. Nej, jag vet inte. Fan. Jag tror att vi lämnar på Roberto för den här gången. Mm, ja, tack. tack så mycket på Roberto. Eller nästa? Jag är inte jag är inte jag är inte redo att lämna på Roberto. Har du har du sett <laughs> har du sett den filmen som handlar om hans ungdomstid? Stockholmsnatt yeah. Stockholmsnatt oh, ah. Stockholms heter den uh. Som handlar om Kungen i Kungsan Stockholms farligaste ungdom Vem är det? Paolo Roberto såklart Men han kallar inte vara Stockholms farligaste uh, ungdom Nej inte nu när han är 45 Men när han var typ 17 Ja men det är rätt, gjorde han då. <här> nej, men Han var ute och uh, Hamnade i trubbel mycket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 om man använder eh, musikaler, typ så såhär, acapella Okej, okay, det är det som vi kommer dit um, Om en tjej som kommer till en skola Och där har de så här, grupper Som tar såhär avstånd Är det, handlar med, det om, the real group? The making? <laughs> <laughs> the real group, är det där det handlar om? Jag vet inte, Nej